Hetedik fejezet. Naplóbejegyzés bejegyzés. Hatvan harmadik szó. Egy ideje már végeztem a vízelőállításával, így többé nem fenyeget az a veszély, hogy felrobbantom magam. A krumpli szépen nő, hetek óta semmi sem akart megölni, a 70-es évek tévésorozatai pedig szórakoztatóbbak, mint lenniük kéne. A helyzet a marson stabilizálódott. Ideje hosszú távban gondolkodni. Még ha valahogy tudatom is a názával, hogy élek, akkor sincs rá garancia, hogy értem tudnak jönni. proaktívnak kell lennem. Ki kell találnom, hogyan juthatok el az Eriz 4-hez? Hát, nem könnyű. Az Eriz 4 az Kiaparelli kráterben fog landolni, 3200 kilométerre innen. Sőt, az mfl jük már ott is van. Tudom, mert láttam, ahogy Martínez letette. Az mfl nek 18 hónapjába telik, hogy előállítsa az üzemanyagát, ezért ez az első, amit a NASA előre küld. Így, hogy 48 hónappal korábban érkezik meg, bőven van ideje akkor is, ha az üzemanyag reakciók valamiért lassabban alakulnak. De ami még fontosabb, hogy egy pilóta orbitális pályáról gondoskodhat a sima, precíziós landolásról. A közvetlen Houstoni távirányítás nem megoldható, mert a bolygók helyzetétől függően a Föld 4-20-ig terjedő fényperc távolságra van. Az ERIZ 4 MFA-je 11 hónap alatt jutott el a Marsra, – Előttünk indult, és nagyjából akkor ért ide, amikor mi. Terv szerint. – Martinez gyönyörűen tette le. – Ez volt az egyik utolsó feladatunk, mielőtt bezsúfolottunk az MLE-be, és célba vettük a felszínt. – Ó, a régi szép idők, amikor még egy egész csapat volt velem. – Szerencsés vagyok. – 3200 kilométer nem olyan sok. Lehetett volna akár tízezer kilométer is, és mivel a mars leglaposabb területén vagyok, az első 650 kilométer szép, egyenletes terep. Hurrá, acsidália planésa! Viszont a többi ocsmány göröngyös kráterpokol. Nyilván marsjáróval kell majd mennem. És tudod mit? Nem hosszú utazásokra tervezték őket. Ez egy kutatási folyamat lesz egy csomó kísérletezéssel. Át kell alakulnom az én kis saját názámmal, és ki kell találnom, hogyan fogok tudni eltávolodni a laktól. A jó hír az, hogy bőven van rá időm. Majdnem négy év. Hát vannak egyértelmű dolgok. Marsjárót kell használnom. Hosszú út lesz, úgyhogy vinnem kell magammal ellátmányt. A járművet útközben újra kell tölteni, és mivel nincsenek saját napelemei, lopnom kell néhányat a lak napfarmjáról. Továbbá az útsorán is kell majd lélegeznem, ennem és innom. Szerencsémre a számítógépben mindennek a technikai specifikációja megtalálható. Fel kell majd turboznom egy marsjárót, hogy egy mobil lak legyen belőle. A kettes marsjárót pc ki. Már van köztünk egy kis kötelék, miután eltöltöttem benne két napot a nagy hidrogén pazarlás idején a 37. szolon. Túl sok szarságon kellene agyalnom egyszerre. Úgyhogy egyelőre csak az árammal foglalkozom. A küldetésünk műveleti sugara 10 kilométer volt. Mivel a Náza tudta, hogy nem egyenes vonalakban fogunk közlekedni, arra tervezték a marsjárót, hogy egy töltéssel meg tudjon tenni 35 kilométert. Lapos, kényelmes talajon. Mindegyik marsjárónak 9000 watt-tórás akúja van. Az első dolgom, hogy kiszedjem az akut az egyes marsjáróból, és installáljam a kettesbe. Tadán! Mégis megdupláztam a töltésemet. Csak egy baj van, a fűtés. Az akku energiájának része a marsjáró fűtésére megy el, mert a mars nagyon hideg. Úgy volt, hogy normál esetben 5 óra alatt tartjuk az eváinkat, én viszont napi 24 24,5 órát fogok ebben a járműben tölteni. A leírások szerint a fűtő elem 400 wattot fogyaszt, vagyis 9800 watt órát viszel naponta. A rendelkezésemre álló energia több, mint a felét. Minden nap. Viszont van egy ingyen hőforrásom. Én magam. Pár millió éves evolúció után melegvérű technológiával rendelkezem. <gül> Szimplán lekapcsolom a fűtést, aztán pedig jól felöltözöm. A marsjárónak jó a szigetelése, úgyhogy ennek elégnek kell lennie. Minden energiára szükségem van. A döggonalmas számításaim helyesek, a marsjáró kilométerenként 200 wattot zabál meg, vagyis ha mind a 18 ezer wattot a haladásra fordítom, leszámítva azt az elhanyagolható mennyiségű áramot, amit a számítógép, a létfentartó és társai fogyasztanak, az 90 kilométernyi utazást jelent. Na, erről van szó. Hát egyszer ténylegesen soha sem fogok tudni megtenni 90 kilométert egyetlen töltéssel, mert bezavarnak a dombok, a göröngyös talaj, a homok. Stb. De kiindulási alapnak nem rossz. Ez szerint legalább 35 napomba telik majd az út az Ériz 4-hez, és valószínűbb, hogy inkább 50-be, de a lényeg, hogy megoldható. A marsjáró vágtázó 25 km per órás csúcssebességével számolva az és fél óráig fog kitartani. A szürkületben vezetek, akkor a nap világos óráit újratöltésre fordíthatom. Az évnek ebben a szakaszában 13 óráig van világos. Hány napelemet kell elcsórnom a Az amerikai adófizetőknek köszönhetően több mint 100 négyzetméternyi áll a rendelkezésemre a létező legdrágább napenergiapanelekből. Ezek lenyűgöző 10,2%-os hatékonysággal működnek, ami kell is, mert a marsot nem éri annyi napfény, mint a földet. Négyzetméterenként csak 500-700 watt jut neki, szemben a föld 1400 wattjával. Röviden, 28 négyzetméternyi napedemre lesz szükségem. Az 14 panel, amelyet két hetes sorban felrakhatok a tetőre. A széleik kilógnak majd, de amíg nem potyognak le, addig nem izgat. A vezetés után majd mindig kiterítem őket, aztán egész nap várok. <gül> Apám, ez aztán unalmas lesz. De valahogy el kell kezdeni. A holnapi küldetés az egyes marsjáró akujának átszerelése a kettesbe. Naplóbejegyzés 64. szól Néha könnyen mennek a dolgok, néha meg nem. Az akku kiszerelése az egyes marsjáróból könnyen ment. Eltávolítottam két csavart az alvázból és már jött is. A kábelezést is egyszerű volt leválasztani, csak egy pár komplikált csatlakozó tartotta. A beszerelése a kettes marsjáróba már más kérdés. Nincs hová tenni. Az aku óriási, hmm, alig tudtam elvonszólni, a marsi gravitációban. Egyszerűen túl nagy, nincs elég hely az alvázban egy másodiknak. Még a tetőn sem, mert oda mennek a napelemek. Belül sincs hely neki, és egyébként sem férne be a légzsilipen. Hmm, de semmi vész, megvan a megoldás. Teljesen más természetű vészhelyzetekre készülve a náza ellátott minket hat extra négyzetméternyi ponyvaburkolattal a lakhoz, és egy adag igen hatékony gyantával. Ugyanazzal a gyantával, ami a hatodik szolom már megmentette az életemet. Azzal tapasztottam be a lyukata ruhámon. Ha a lak kiukad, mindenki a légzsilipekbe rohan. Az előírások szerint inkább hagyni kell kidurranni a lakot, mint megpróbálni megakadályozni és belehalni. Aztán beköltözünk, megvizsgáljuk a kárt, és amikor megtaláljuk a lyukat, betömjük a tartalékponyvával és a gyantával, majd újra felfújjuk az egészet, és kész is vagyunk. A 6 négyzetméternyi tartalékponyva kézenfekvő módon egyszer 6 méteres volt. 10 cm széles csíkokat vágtam le belőle, aztán egyfajta hámot csináltam belőlük. Gyantával és szíjakkal két 10 méter kerületű hurkot készítettem, amelyeknek mindkét végét lezártam egy nagy darab ponyvával. Szegény ember nyeregtáskája egy marsjáróhoz. Hehehehe. Kezdem magam úgy érezni, mintha a szekérkaraván egyik szereplője lennék. A gyanta szinte azonnal megköt, de ha vársz egy órát, erősebb lesz. Úgyhogy vártam. Aztán felöltöztem és kimentem a marsjáróhoz. Oda az oldalához az akut, a hám egyik végét rákötöttem, utána a másik végét áthajítottam a tető fölött, és a másik oldalon megtöltöttem kövekkel. Amikor a két oldal súlya nagyjából ugyanannyi volt, le tudtam nyomni a köveket, és ezzel felemeltem az akut. Húrá! Kikötöttem a kettes marsjáró akuját, és csatlakoztattam a helyére az egyesét. A légzsilipen át beszálltam a járműbe, és ellenőriztem a rendszert. Minden rendben volt. Tettem egy kört a marsjáróval, hogy megbizonyosodjak róla, a hám rögzítve van. Áthajtottam néhány nagyobb sziklán is, hogy felrázzam a dolgokat, és a hám akkor is tartott. Hát, kérem, erről van szó. Egy darabig azon törtem a fejem, hogyan kössem be a második akut a fő tápegységbe. Arra jutottam, hogy picsába vele. Nincs szükségem folyamatos áramellátásra. Ha az egyes akku lemerül, kiszállok, kikötöm, és bekötöm a kettest. Miért nem? Napi tíz perces eva. Amikor újra töltöm az akukat, akkor megint ki kell cserélnem őket. De mit számít? A nap maradékát a napelemfarm letisztításával töltöttem. Nem sokára kifosztom. Napló bejegyzés. 65. Szól. A napelemekkel sokkal könnyebb dolgom volt, mint az akuval. Vékonyak, könnyűek és csak úgy fekszenek a földön. És volt még egy előnyöm. Eleve én szereltem fel őket annak idején. Na jó, nem csak én. Fógellel együtt dolgoztunk rajtuk. És mennyit gyakorlatoztunk velük? Majdnem egy teljes hetet, csak a napelem soron. Aztán még többet gyakorlatoztunk, valahányszor úgy gondolták, hogy van egy kis szabad időnk. A napelemek létfontosságúak voltak a küldetés szempontjából, mert ha összetörnek vagy használhatatlanná válnak, a lak áramellátása megszűnik, és a küldetésnek lőttek. Na, talán azon tanakhoz mit csináltak a többiek, amíg mi napelemeket állítottunk fel. Nos, a lakot rakták össze. Ha még emlékszel, az én dicső királyságomban minden dobozban érkezett. Az első és a második szót kipakolással töltöttük. Mindegyik napelem egy pehelykönnyű rostéjon fekszik, ami 14 fokos szögben tartja. Bevallom, nem tudom miért éppen 14 fokosban. A napenergia maximalizálásához van valami köze. A lényeg, hogy az elemek eltávolítása egyszerű volt, a lak pedig meg lesz nélkülük. A 14%-os energiaveszteség irreleváns ahhoz képest, hogy a tervezett hat helyet csak egy ember számára kell áramot termelniük. Aztán következett az elemek felpakolása a marsjáróra. Fontolgattam, hogy kiveszem a kő mint a tárolót, ami csak egy nagy, a tetőhöz csatolt ponyvazsák, de túl kicsi ahhoz, hogy elférjenek benne a napelemek. Végül inkább hagytam, ahogy van. Gondoltam, párnázásnak jó lesz. Az elemeket jól egymással lehetett halmozni, így tervezték őket a marsi szállításhoz, és a két sor szépen elült a tetőn. Jobb és a bal oldalon lelogtak róla kicsit, de nem fogok alagútban áthajtani, úgyhogy nem érdekel. A lakvészhelyzeti anyagának további fosztogatásával pántokat készítettem, és azokkal kötöztem le a napelemeket. A marsjáron elől és hátul is vannak külső kapaszkodók, amelyek a tetőre pakolásában hivatottak segíteni. Ezek tökéletes rögzítők voltak a szíjaknak. Hátraléptem, és megcsodáltam a munkám. Ha, hé, kiérdemeltem! Ha, ha, még dél sem volt, és már is végeztem. Visszajöttem a lakba, megebédeltem, és a hátralévő szolokra szánt termésemen dolgoztam. 39 szóllal ezelőtt ültettem el a burgonyát, ami nagyjából 40 földi napnak felel meg. Most már ideje volt betakarítani és újra vetni. Még jobban megnőttek, mint reméltem. A marson nem kell rovarokkal, parazitákkal és kórokozókkal küszködniük. A lak pedig folyamatosan biztosítja nekik a tökéletes hőmérsékletet és nedvességet. Azokhoz a normák krumplikhoz képest, amikhez szokva vagy, ezek kicsik, de ez nem baj. A cél az volt, hogy legyen belőlük elég, és tudja újakat növeszteni. Óvatosan ástam ki a burgonyákat, hogy a növényük életben maradjon. Aztán mindet kis, egyszerű darabokra vágtam, és előtettem őket az új talajban. Ha továbbra is ilyen jó nőnek, sokáig kihúzom majd velük. Ennyi fizikai munka után megérdemeltem egy kis szünetet. Átkutattam Johansen számítógépét, és digitális regények végtelen sorára bukkantam rajta. Úgy látszik nagy rajongója Agatha A Beatles Christie, hm. szóval angol baráta csaj. Emlékszem, gyerekként szerettem az TV-filmeket. A titokzatos sztállézi esettel kezdtem. Úgy tűnik az az első könyv. Naplóbejegyzés 66. szól Eljött hát az ideje, baljós zenei aláfestés, néhány küldetésnek. A náza a saját küldetéseit Istennek meg e félék után nevezi el, de miért ne tehetnék én is így? A kísérleti marsjáró küldetéseket mostantól Siriusnak fogom hívni. Érted, kutyák? Hát ha nem, akkor bazd meg! A Sirius egyre hónap kerül sor. A küldetés. Elindulok teljesen feltöltött akukkal és tetőre pakolt napelemekkel, és addig vezetek, amíg el nem fogy az energia, hogy lássam, meddig jutok. Nem leszek hülye, nem megyek messze a laktól, fél kilométeres távokat vezetek majd oda-vissza, így mindig csak egy rövid sétára leszek otthontól. Ma éjjel feltöltöm mindkét akut, hogy készen álljanak a holnapi kísérletre. Három és fél órás útra számítok, úgyhogy hoznom kell magammal friss CO2 szűrőket és mivel a fűtés ki lesz kapcsolva, három rétegnyi ruhába kell öltöznöm. Napló bejegyzés 67. szól Sirius 1 befejezve Ha pontosabban akarok fogalmazni, Sirius egyet egy óra után le kellett lőni. Lehetne kudarcnak nevezni, de én a tanuló kifejezést preferálom. Jól indult a dolog. Elvezettem egy szép sima terepre, egy kilométerre a laktól, aztán elkezdtem oda-vissza ingázni egy 500 méteres szakaszon. Hmm, gyorsan világossá vált számomra, hogy ez így egy meglehetősen pocsék teszt lesz. Párkör után eléggé letapostam a talajt, hogy szilárd, kemény út legyen alattam, ami abnormálisan magas energiahatékonysághoz vezet. Egy hosszú úton nem lesz részem ilyesmiben. Ezért kicsit felráztam a dolgot, és elkezdtem véletlenszerűen haladni, vigyázva, hogy egy kilométeren belül maradjak a laktól. Ezt már sokkal reálisabb tesznek lehetett tekinteni. Egy óra után kezdett nagyon hideg lenni. Úgy értem, tényleg nagyon hideg. A marsjáró mindig hideg, amikor először beszállsz, de ha nem kapcsoltad ki a fűtést, akkor rögtön bemelegszik. Számítottam rá, hogy hideg lesz. <gül> de Jézus Krisztus! <gül> <gül> – Egy darabig el voltam. A saját testhőmérsékletem és a három rétegnyi ruhamelegen tartott. A jármű szigetelése pedig kifogástalan. Így a hő, ami elhagyta a testem, a marsjáró belsejét melegítette. De tökéletes szigetelés nem létezik, és a hő végül kiszivárgott a nagy semmibe. Én meg egyre jobban fáztam. Egy óra elteltével már vacogtam, és elgémberedtem. – Ennyi elég is volt – Kizárt, hogy így tegyek meg egy hosszabb utat. Bekapcsoltam a fűtést, és egyenesen visszavezettem a lakhoz. Miután visszatértem, egy darabig duzzogtam. A termodinamika keresztül húzta brilliáns számításaimat. Rohagy meg entrópia! Csapda helyzet! Az átkozott fűtés minden a felzabálja majd az áram felét. Persze beállíthatom a minimumra, hogy fázzak, de még ne fagyjak meg, de akkor is legalább a negyedét elvesztem az energiának. Ezen gondolkodnom kell. Meg kell, hogy kérdezzem magamtól, mit tenne Ercruppóáról. Rá kell állítanom a problémára a szürke állományomat. Naplóbejegyzés: 68. szól Hát a picsába Megvan a megoldás, de emlékszel, amikor rakéta üzemanyagot égettem a lakba? Ez annál veszélyesebb lesz. Az RTG-t fogom használni. Az RTG rádióizotópos termoelektromos generátor, egy nagy doboz plutónium. De nem az a fajta, amit atombombákhoz használnak. <gül> nem, dehogy. Ez a plutónium sokkal veszélyesebb. A plutónium-238 egy rendkívül instabil izotóp. Annyira rádióaktív, hogy magától is vörösen nézik. Mint el tudott képzelni, az az anyag, aminek a sugárzásától szó szerint megsülegy tojás, némileg veszélyesnek számít. Az RTG eltárolja a plutóniumot, megfogja a sugárzást hőformájában és elektromossággá alakítja. Ez nem egy reaktor, a sugárzást nem lehet növelni vagy csökkenteni. Ez egy teljesen természetes folyamat, ami atomi szinten zajlik le. A NASA már az 1960-as években használt RTG-ket ember nélküli szondák áramellátására. Elég sok előnyük van a energiához képest. Nem hatnak rájuk viharok, éjjel-nappal működnek, valamint belső rendszerűek, vagyis nem kell telepakolni a szondát kényes napelemekkel. De az ÉRISZ programik sohasem használtak nagy RTG-ket olyan küldetéseknél, amelyekben emberek is részt vettek. Hogy miért nem? Elég nyilvánvalónak kellene lennie, hogy miért nem, mert nem akarták az asztronótákat egy forró ragyogó rádióaktív mellé ültetni. <gül> Kicsit túlzok. A plutónium egy rakás kis golyóban van, amelyek mind zártak és szigeteltek, hogy megakadályozzák a radioaktív szivárgást, még akkor is maga a tároló kijukat. Ezért az Eris programhoz megkockáztatták a dolgot. Egy Eris küldetés az MFL körül forog, ami messze a legfontosabb alkotó eleme. A kevés rendszer egyike, amit nem lehet pótolni vagy megkerülni, és az egyetlen, ami teljes küldetéstörés okoz, ha felmondja a szolgálatot. A napelemek kiválóak rövid távon, és hosszú távon is jók, ha vannak emberek a közelében, akik tisztítják. De az MFE évekig ül egymagában, csendben termelve az üzemanyagot, aztán csak úgy el van, amíg a legénység meg nem érkezik. Még akkor is áram alatt kell lennie, amikor nem csinál semmit, hogy a náza a távolról figyelni tudja, és ellenőrzéseket futtasson rajta. Elfogadhatatlan volt, hogy csak úgy törölni kelljen egy küldetést, mert a napelemek összepiskolódtak. Megbízhatóbb energiaforrásra volt szükség, és ezért van az MFE felszerelve egy RTG-vel. 2,6 kg plutonium-238-at tartalmaz, és ez majdnem 1500 wattnyi hőséget termel amit pedig százvatnyi elektromossággá alakít. Ez működteti az MFF-t, amíg a legénység megérkezik. Százvat nem elég a fűtéshez, de engem nem is az elektromosság érdekel. Nekem a hő kell. Egy 1500 wattos fűtőelem olyan meleget csinál, hogy ki kell tépnem némi szigetelést a marsjáróból, nehogy túlhevüljön. Amíg a marsjárókat kicsomagolták és aktiválták, Louis parancsnoknak jutott az örömteli feladat, hogy megszabaduljon az RTG-től. Kiszedte az MF-ből, elhajtott vele négy kilométerre is eltemette. Lehet bármilyen biztonságos, akkor is radioaktív, és a NASA nem akarta, hogy túl közel legyen az asztronótához. A küldetés paraméterek nem jelöltek ki pontos helyet az RTG elásásához, csak annyi állt bennük, hogy legalább négy kilométerre történjen. Tehát meg kell keresnem. Két dolog lesz a segítségemre, Először is fogellal éppen a napelemeket raktuk össze, amikor Luis parancsnok elhajtott, és láttam, hogy délfelé ment. Másodszor az ásás helyét megjelölte egy három méteres rudra tűzött világos zöld zászlóval. A zöld szint szépen kitűnik a marsi környezetből. Azért van, hogy elhajtson minket onnan, ha esetleg később véletlenül arra tévednénk egy marsjárós Eva alkalmával. Szóval ez a tervem. Megyek 4 kilométer délnek, és megkeresem a zöld zászlót. Mivel az egyes marsjárót használhatatlanná tettem, a mutáns járművet kell vinnem. Egyben egy hasznos tesztüzemet is kihozhatok belőle. Meglátjuk, meddig tart ki az aku egy igazi úton, és milyen biztosan ülnek a tetőn a napelemek. Sirius 2 nek fogom hívni. Naplóbejegyzés 69. szól Nem ismeretlen számomra a mars, hiszen már itt vagyok egy ideje, de a mai nap előtt még sosem voltam a laklátó távolságán kívül. Azt gondolhatnád, hogy ennek nincs jelentősége. De van. Ahogy közeledtem az RTG temetési helye felé, belém nyilalt. A mars egy kopár senki földje, és teljesen egyedül vagyok rajta. Ezt persze eddig is tudtam, de van különbség a tudás és a megtapasztalás között. Semmi más nem volt körülöttem, csak homok, sziklák és a végtelen üres sivatag mindenfelé. A bolygó híres vörös színe a mindent beterítő vasoxidból származik. Vagyis több es sivatagnál <gül> ez egy olyan öreg sivatag, hogy már szó szerint rozsdásodik. A lak a civilizáció egyetlen jele, és látni, ahogy eltűnik a távolban. Kényelmetlenebb volt, mint amennyire szeretném beismerni. Előztem ezeket a gondolatokat, hogy az előttem lévő feladatra koncentráljak, és meg is találtam az RPG-t pont ott, ahol lennie kellett. Négy kilométerre délre a laktól. Nem volt nehéz észrevenni. Louis parancsnak egy domb tetején temette el. Nyilván biztosra akart menni, hogy a zászló jól látható legyen, és remek munkát végzett. Kivéve, hogy nem elkerültem, hanem egyenesen odahajtottam, és kiástam az RTG-t. nem egészen ezt karta elérni. Az ertégi egy nagy henger, rajta hűtőbordákkal. Még a kesztyűmön keresztül is éreztem a belőre áradó hőt. Ez elég nyugtalanító, főleg ha tudod, hogy a hő fő oka a sugárzás. Semmi értelme a tetőre tenni, és egyébként is az volt a terv, hogy a vezető fülkében tartom. Úgyhogy behoztam, kikapcsoltam a fűtést, és visszahajtottam a lakhoz. A perces hazaút alatt a marsjáró belseje még úgyis egy igen kellemetlen 37 fokra melegedett, hogy a fűtés ki volt kapcsolva. Az RTG mellett biztosan nem fogok fázni. Az is bebizonyosodott, hogy a kötélzetem rendben van. A napelemek és a plusz aku szépen a helyén maradtak a 8 kilométernyi változatos talajon megtett során. A Sirius 2000-nel sikeres küldetésén nyilvánítom. A napmaradékát a marsjáró belsejének megrongálásával töltöttem. A nyomásfülke színkompozitból készült, azon belül szigetelés van, amit pedig kemény műanyag borít. Kifinomult módszerrel, kalapács, eltávolítottam a műanyag egyes részeit, aztán óvatosan kiemeltem, ismét kalapács, a szilárd habszigetelés. Miután kitéptem némi szigetelést, felöltöztem és kivittem az ertégét. A marsjáró hamarosan ismét lehűlt, mire visszavittem, és figyeltem, ahogy a hőmérséklet növekedésnek indul. Messze nem olyan gyorsan, mint a temetési helyről való visszautam alkalmával. Óvatosan eltávolítottam még egy kis szigetelést, kalapács, és újra megnéztem az eredményt. Néhány ilyen kör után már elég szigetelés hiányzott, hogy az RTG alig tudja kompenzálni. Sőt, vesztes csatát folytatott. A hő idővel elszivárog majd. nem, semmi gond. Kis időre szükség szerint bekapcsolhatom a fűtést. Behoztam a szigetelő darabokat a lakba, és fejlett építészeti technikával, ragasztószalag, négyzet alakba rendeztem őket. Ha valaha nagyon fázni fogok, ezt hozzáragaszthatom a marsjáró egy csupasz részéhez, és az RTG már is nyerésre fog állni a hőcsatában. Holnap jön a Sirius 3, ami ugyanaz, mint a Sirius 1, csak megfagyás nélkül. Napló bejegyzés. 70. szól Ma a marsjáróból írok. Félig megvagyok a Sirius 3 mal és jól mennek a dolgok. A hajnal első fényével indultam, és körözni kezdtem a lak körül, próbálva mindig szűz talajon maradni. Az első akúk kicsivel kevesebb, mint két óráig bírtak. Egy gyors kábelcserés Eva után visszatértem a vezetéshez, és végül 81 kilométert tettem meg 3 óra és 27 perc alatt. Az nagyon jó. Persze a lak talaj nagyon sima, ahogy az egész Acidalia plánése is. Fogalmam sincs, hogy milyen lesz az út az Ériz négyhez vezető sokkal durvább terepen. A második akuban még maradt egy kis nafta, de nem meríthettem le teljesen mielőtt megállok. Elvégre az újratöltés alatti szükségem van a létfentartó rendszerekre. A CO2-t egy kémiai folyamat el, de ha az azt működtető ventilátor leáll, megfulladok, és az oxigénpumpa sem éppen jelentéktelen. Ezután kipakoltam a napelemeket. Kemény munka volt, amiben legutóbb fogás segített. Az elemek nem nehezek, de bajos mozgatni őket. Már a felületükkel megvoltam, amikor rájöttem, hogy nem kell cipelnem, vonzolni is tudom őket, ez pedig felgyorsította a dolgot. Most várom, hogy újra töltődjenek. Unatkozom, úgyhogy közben frissítem a naplót. Az összes poárókönyv itt van a számítógépemen. Jó, jönnek majd, elvégre 12 óra kell az újratöltéshez. töltéshez. hogy mondod? Hogy a 12 óra téves? Múltkor 13-at mondtam. ha nos, barátom, hadd világosítsalak fel. Az RTG egy generátor. Jelentéktelen mennyiségű áramot termel ahhoz képest, amennyit a marsjáró felzabál. De azért az is valami az a száz egy órát nyes le az újratörtési időből. Miért is ne használnám? Kíváncsi vagyok, mit gondolna a náza, ha tudná, hogy így baszakodok az RTG-vel. <gül> Valószínűleg az asztaluk alá bújnának, és a logarlécüket simogatnák, hogy lenyugodjanak. Napló bejegyzés 71. szól Ahogy arra számítottam, 12 órába telt újra tölteni az akukat. Amit azzal megvoltam, egyenesen hazajöttem. Ideje megtervezni a Sirius négyet, és azt hiszem, az egy több napos utazás lesz. A jelek szerint az áram és akutöltési problémák megoldódtak. Az étellel nincs gond, bőven van hely a tárolására. Víz még annyira sem jelent problémát. Napi két liter kell, hogy nyugodt legyek. Ha majd tényleg elindulok az Ériz 4-hez, vinnem kell magammal az oxigénátort is, de az elég nagy, és egyelőre nem akarok vacakolni vele. Ezért a Sirius 4-hez O2-t és CO2-szűrőt használok. A CO2 nem probléma. Ezt az én nagy kalandomat 1500 órára elegendő CO2-szűrővel kezdem, plusz további 720 órányi vészhelyzeti tartalékkal. Minden rendszer standard szűrőket használ, az Apollo 13 megtanított minket pár fontos dologra, és a különböző evák alkalmával pedig 131 órányit használtam el. Vagyis még van elég, 2089 órára. Az 84 nap. Bőven elég. Az oxigén egy kicsit trükkösebb, a marsjárót úgy tervezték, hogy két napig el tudjon látni három embert, és azon túl még álljon rendelkezésre egy kis biztonsági tartalék is. Tehát az O2 tartályai nekem hét napig fognak kitartani. <gül> Nem elég. A marson szinte egyáltalán nincs légköri nyomás, a marsjáró belsejében pedig egy atmoszféra van. Így az oxigéntartályokat belül helyezték el, a kisebb nyomás különbség miatt. Hogy ez miért fontos? Mert így magammal hozhatok további oxigénpalackokat, és kiegyenlíthetem köztük a nyomást, anélkül, hogy evát kellene elhasználnom. Ezért ma leválasztottam a lakról az egyik 25 literes folyékony oxigén tartalmazó tartályt, és behoztam a marsjáróba. A NASA szerint az embernek napi 588 liter oxigénre van szüksége, hogy életben maradhasson. A sűrített folyékony O2 egy jó atmoszférában nagyjából ezerszer sűrűbb, mint a gáznemű O2. Röviden, a lakból hozott tartályal az o 2 49 napig kitart. Az bőven elég. A Sirius 4 egy húsznapos út lesz. Soknak tűnhet, de konkrét célom van vele. Egyébként is az út az Ériz 4-re legalább 40 napnyi utazásra van, úgyhogy ez jó viszonyítási alap lesz. A lak tud gondoskodni magáról, amíg én távol vagyok, de a krumplival már más a helyzet. A rendelkezésemre álló víz nagyjával jól megöntözöm a talajt és kikapcsolom a légkörszabályzót, hogy ne vonja ki a vizet a levegőből. Így pokoli magas lesz a nedvesség tartalom, és minden felületen pára fog lecsapódni. Ez majd nedvesen tartja a krumplikat, amíg visszajövök. A CO2 már nagyobb problémát jelent, ugyanis a burgonyának lélegeznie kell. Tudom, Tudom mire gondolsz, már köregfiú, hiszen te magad szén széndiokszidot. Ez is része a természet csodálatos körforgásának. Na de hová tegyem? Persze, mindenki légzéssel CO2-t juttatok a levegőbe, de eltárolni nem tudom. Kikapcsolhatnám az oxigénátort és a légkörszabályzót, hogy aztán egyszerűen megtöltsem a lakot a légzésemmel. Csak hogy a CO2 számomra végzetes. Egyszerre kell kijereztenem az összeset, aztán meg elrohannam. Emlékszel az MLE üzemanyaggyártójára, ami a marsi atmoszférából gyűjti be a CO2-t? Egy literes tartás sűrített folyékon cettjének lakba szellőztetése elegendő lesz. Kevesebb, mint egy nap alatt meg is van. És ez minden. Kiengedem a CO2-t a lakban, lekapcsolom a légkörszabályzót és az oxigenátort, tonnányi vizet öntök a termésre, és már mehetek is. Sirius 4. Nagy lépés a marsjáró kutatásunkban. És holnap neki láthatok.